един етнолог, специалист по звука, пътува из България в търсене на едно съветско радио, което днес вече не съществува. Чрез срещи с хора, посещения на места, ровене в архиви, те откриват голямо наследство от звуковата памет на комунизма, носталгия по едно от минало време и същевременно отхвърляне на тоталитарната власт. Какво е останало от радиоточката, какво място е заемала тя в ежедневието на хората и какво е било нейното политическо влияние? Как звучеше комунизмат в България. Всичко това четем и разбираме от блога на един френски изследовател. Много ми е приятно да кажа добър ден в студиото. На Оливие Живр. Нашия специален гост. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви за поканата. Нека да кажа също така добър ден и на Десислава Николова. Благодарим и разчитаме на превода в ефир. И няколко думи за самият Оливие. Оливие Живр е антрополог, балканист, преподавател и следовател в Лионския университет. точката, която е трайно негово вдъхновение. И за това предлагам да започнем с малко звук, разбира се, от аудиоблога на Оливие. C'était il y a 8 ans quand Stoyan un ami anthropologue comme moi m'en avait parlé Comment ça Tu ne connais pas Radio Tochka Je lui avais répondu que non je ne connaissais pas et là Stoyan m'explique Un sujet qui parlerait tout autant des dispositifs de contrôle idéologique que de la vie quotidienne sous le communisme. Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir à la recherche de Radio Totschka. À partir de 1947, la Bulgarie s'équipe massive. И така, ние чухме звука от дела и документи, едно старо предаване на българското национално радио още от времената преди 89-та година по време на бившия комунистически режим. И а, аз искам да попитам Оливие Живр, каква е ролята на този постоянен звук в изграждането на монолитно-пропагандна. Среда и защо изследовател като вас намира вдъхновение в тази тема? Alors, merci de, de, de cette question, parce Благодаря que, ви за този et, Аз com, като изследовател и както го обясни в моите подкасти, тази тема заема място в въображението ми. Това е един звуков пейзаж, който се налага на хората, uh, който и, е перманентен и който става uh, един qui, вид звуков фон който е свързан с идеологията и режима на времето. И това, което ме интересува, е, че всъщност има само една програма по излъчване на радиоточките. Но не можем да говорим изцяло за пропаганда и промиване на мозъци. Това всъщност е обект на моето проучване. Но все пак признавате, че програмата е една и ако някой иска да слуша нещо друго, това нещо друго, примерно Свободна Европа, гласът на Америка, то е подложен на заглушаване. Там не можеш да го чуеш или го чуваш много зле. Включва да, ли вашето да, изследване и тези невидими радиоточки, които вече могат да бъдат в множествено число? Silence silencing звук да добре. Oui. Alors là c'est une réflexion que je poursuis. Uh, e, yeah, му et la, la uh, et uh, Tova est c'est tout le temps de свързват с кабели и звукът произлиза от so, so, от Съответно, не може да се случат Ве чуждите е, радиа е с радио, Ради... радио Свободна шума, Европа, е като и тях, но и Радио Скопие. So, Правим разлика между по-униформените, so, униформизираните so, радиа и у неги, шум, които имат разнообразни програми, нутра макар, нутра макар че Радио Европа е друга форма на пропаганда. Е радио... Сега да чуем малко идеологически безобиден, поне на първи поглед звук, преди да ви задам въпроса за носталгията. Добро, драги слушатели! Утрената гимнастика започва. Пригответе се в удобно облекло за изпълняване на упражненията и за първото упражнение застанете в основен стоеж. Застанете с влопчани ръце пред бедрата. Подигнете ръцете на едно, през напред, догоре. Обърнете дланите нагоре и силно обтегнете лактите. Едно. На две снимайте ръцете по обратния път до изходното положение. Готови? Почнете. Едно. Две етино оповдигани. Продължавайте. Продължаваме разговора с Оливия Живър, френски изследовател, антрополог, който е вдъхновен от радиоточката от Соцвреме време в България. Носталгията днес по това време се задейства даже в сърцата на хората, които са били идеологически несъгласни с комунизма. Това беше ли ви интересно за изследване и мислите ли, че използването на радиоточката тогава е бил изчислен, предвиден, желан ефект на пропагандна машина, която да си остане ненадмината в събуждането на тези емоции или е някакъв страничен продукт? Entendu, може а, би а, мога да започна анализа си гимнастика. от, от откъса, да. който чухме утре на гимнастика. Оставам си впечатлението, партиципе че партиципе този тип откъси и този, този тип емисии, емисии е, кодизиен, бяха част, и, са били част и, от техният и, маняя, живот. В памета на хората може да има или изключително негативни спомени или много позитивни такива. И това, което ме интересува, е тази и позитив, сфера, това пространство и между и негативното и, и позитивното, а, където хората а, а всъщност разказват за своята интимна лична връзка с радиото. Идеята, че нищо не е крайно режим, позитивно или крайно негативно да по отношение и на и социалистическия режим китейн, и да покажа как в ежедневието а foi, on peut être контр, можем едновременно да сме против режима и едновременно с това да слушаме радиото. Програма, Можем да обичаме тази или е тази програма, но пък да не обичаме друга. Понякога хората дисоцират, дюбейсаж, разделят звука от посланието му. Още една спирка да направим условно, закачайки се за звук от българската радио. Точка, привлякла изследователското внимание на нашия събеседник Оливия Живр. За децата, чакдарчетата е клонерите. Радио точка. Той е на е. Дар де Сега, тук си позволих едно преливане между Чевдарчета пионерчета, звукофон от времето на социализма и просъветска България към а, влизането в Лионското метро и влизането в един музей на съвременното изкуство в Лион и въпросът, който ще задам на нашият уважаем събеседник Оливие Живр френски антрополог е дали можем така да скочим в а, следващата спирка и звукът от а, Социалистическа България да ни пренесе в а, звуковия фон на Френски Лион? Допустимо ли е такъв скок? <позицион> Мисля, че вашето предложение е много интелектуално стимулиращо. Сколко <позицион> от, от, от <позицион> към една по-съвременна работа, <позицион> която, <позицион> която засяга звуковият пейзаж на музеят по-съвременне изкуство в Лион. Бих искал да подчертая че не аз създадох този подкаст, а моите студенти. И двата примера ни говорят за това какво всъщност е звуковото пространство. So, как по des звука des можем да, да създадем ритми и пространства и тук виждаме emission, от, от enfants, на първо място eh, тази eh, емисия, eh, която е около, се върти около децата, все пак тя налага определена норма. Че, тя че, казва добре е да бъдете чевдарче, че, добре е че, да бъдете пионерче. Се, това се, отговаря на представата на епохата за това какво представлява so, да си добър гражданин на Република България. Sur le, sur le son du musée. Това разбира Mais, се е съвсем различно от това, което чухме si за музея. Si Но ако ги слушате достатъчно внимателно, ще разберете, sortir. че те обясняват Alors, как трябва да излезете uh, от... Всъщност не е метрото, yeah, а автобуса. On on и on тогава, on че влизаме в музея. No, si... Но също no. им се казва как трябва да се държат mon, в музея. Моят интерес към звука е именно това. Как социалните норми се предават. Е а, чрез да, звуковете. Те се превръщат в сензурни норми. Какви как са връзките между звук и власт? Все пак малко. Върху разликите. Възможно ли е, примерно днес, да се изгради такава звукова пропагандна машина, подобна на радиоточката от съветизираното минало? Защо ви питам? Много от така наречените альтернативни политически гласове, които се борят с статуквото борят се с политическата коректност, твърдят, че има глобална либерална цензура че всички медии са против тях. Вие виждате ли нещо подобно като унифицирано пространство, звуково пространство, каквото е било радиоточката по време на комунистическа България? Когато говорим за радиоточка, за какво всъщност говорим? Говорим за приемник, за един високоговорител. Това е предмета, който всички българи, по мое мнение, от определена епоха познават тази жълта кутийка. Това всъщност, от което е важно, е за какво е свързана тя. Boncher, кой, кой решава този приемник canal. и Alors. на кой канал да се Et свърже той? Question, aimé, и това е въпросът. Кой излъчва и кой приема? Не можем, Alors, според парфон, мен, да сравняваме медийният пейзаж от епохата с съвременният медиен пейзаж. Намираме се в състояние на фрагментация на медиите и фрагментация на източниците на една либерализация на звуците в България, и, както и другаде. И тази... Е, е, е това става въпрос за една демократизация, за, за достъпа до медии, но и за една фрагментация. Нашият медиен пейзаж се пейзажи, променя. Става въпрос пейзажи. за много пейзажи, за многообрази <пълзи> от пейзажи. Аз, например, мога да направя подкаст <пълзи> самостоятелно. Както, например, инфуенсарите, мога те, да те, имам много последователи. Но смятам, че трябва все пак да бъдем много внимателни. Всъщност, този политически либерализъм не означава задължително свобода или демокрация. И това тук искам Я да подчертая. Сметам, че днес не е възможно да имаме монопол в действителност. Но все пак е възможно да наложим медийна пропаганда, която е политически ориентирана, изключвайки неутралността. И за мен това е истинската опасност в бъдеще. Представяте ли си Оливия Живр, вие като френски и антрополог, който изследва радиоточката като феномен, монопол над радиопространството от комунистическото минало на България. Представяте ли си, примерно, гласът на Марин Лупен от една нова френска радиоточка или пък този на Бърдела? Не, не бих си позволил да направя този паралел. Трябва да бъдем внимателни относно причинно връзките. Гласовете на политически лидери като Марин Лупен или Жордан Барделя се изразяват в дадено меди медийно пространство. Те се опитват да намерят своето място в това медийно, огромно медийно пространство. Но това, към което трябва да бъдем по-внимателни, е дали ако тази политическа партия дойде на власт, те ще окажат натиск върху медиите. Но сметам, че политическият пурализъм няма да изчезне. Но no, можем пък да наблюдаваме един много фрагментиран пейзаж, така че Марин Дупен не е радиоточката. Добре, това, което разбираме, е, че звуковият монопол не е възможен. Да, и точно така мисля и аз. Един голям брат no, всъщност on не е възможен. On peut observer, des de force, des de... uh, всъщност de можем да наблюдаваме yes, опит за доминация върху медиите и които понякога минават през звука. Битка за позицията на големия брат, Big Brother по Оруел, която обаче е люта и изглежда като чели. Няма да може да бъде овладяна от само една от толкова сложните фрагментирани сили в обществата ни. Много ви благодаря Оливие Живр и Деси Николова за превода в ефир. Ще очакваме новите ви изследвания в дебрите на звука, пропагандата и точката в радиокомуникацията. Ако тя е възможна в 21 век, надяваме се, че няма да има точка и че комуникацията ще е безкрайна. Много ви благодаря.